Bătrânii spun că apa trece și spun că pietrele rămân, dar lucrul altfel se petrece pe vechiul nostru glob bătrân, că piatra oricât de tare se macină și trece stând, iar peste trista măcinare doar apele rămân.